وس رازي خبر ته ورنځه د دغه عمومی خبر نه رازو خپل واقعیتونه تش موږ او تاسو د دعوت لپاره ووزو او د سفر د دعوت لپاره کو موږ باید څه واقعیتونه درک او کم دغه واقعیتونه سم درک کړ او د واقعیتونه سم تعامل <سؤال> وکاو نو بیا دا به موږ او تاسو موعثر وي او کم سم درک نکړل د واقعیتونه او دغه سره مناسب تعامل وکاو نو بیا منګاو ته چې ناکام دي مشکلات سره مخ یو خلک منګ باندې بدګمانی کوي څوک وایي دا کومه و دا کومه غلط څوک الله خبرته دی څه مقصد دا څوک وایي دا چې څاړه لي قلی څوک څه دا څوک په شک په نظر ګوري څوک په په نظر ګوري چې منګ د الله د دین د په مقصد او دی امر بالمعروف او دی نهی عن المنکر مقصد او دی اسلامی نظام دی اقامه کول په مقصد او دی خپل دی روان جهاد دی تعید او دی نصره په مقصد باندې خپل ولسته دی دي خپل دین پیغام ورته وران دی خپل ولسته دی دي خپل پیغام ورته وران دی خپل روان جهاد خپل قیادت خپل چوکاټ او خپل سیاسی جوړښت په بهیر کې دین نه بروان یو که واقعیتونه درک نکړه او د خلکو واقعیتونه سره او د خلکو ذہنیتونه سره سم تعامل و نه کولای شو دا به خلک را باندې اشناکمنوي مشکل څه مشکل دا ده چې افغانستان کې د عوام تر اسلامي جهادي یا اسلامي جهتونونو د سپډیر اهتمام نه نو خلک ته نوې پدیده ده او ترڅو چې د دې حقیقت سره خلک آشنا کیږي واغه واقعیتي ور معلوماتي ورته ارڅه به برخه زر میز هر ډول دعوته نه راغلي او په مختلفو نمونو باندې راغلي دي او څو یو واره یو شعار باندې راغلي غبی کمونستان خطلې زو په بل شعار راغلي غبی لیبرالان او دیموکراتانو غلو د غرب ګډاګیانو غلامان او مرتدا نو دته نه جوړ شوی نه او د ازادۍ او د مساوات او د انساني عواطف و د بشر دوستي د دې شعارونه پورته کړيدي مستوب وحشي زناور ورنه جوړ شوی نه نو اول واقع دا دونو ونه چې موږ په افغانستان کې اوس یو موږ او دا افغانان دي خپل افغانستان و نهپیژنو د افغانستان جوړخت و نهپیژنو د افغانستان موقعیت و نه پیژنو د افغانستان ش پتهګونندیان و نهپیژنو د افغانستان سیاسی حالات و افغانستان قوونو و نهپیژنو د قوونو خصوصياتې و نه پیژنو د افغانان و سیکلوژی یا نفسیت دا و نهپیژنو پاسانه بهنیمونږ او تاې خلکو سره تعمل و نه کوی شو ماته یو ترره ته ويما تي ومولانا صاحب سبحانه شذله مدرسهنا فرحشا ويما بيو يخلق كل تلاوه اللي خلقوا باحترام بنرته قتلخ بيام زوانا لقونه ويبي يدك كده خلقوا زي امام كرمه زي امام كرمه وما ويذ تجويدن ويلا تجويدن ويون بيخون تراكو تش تجويد الاحكام نبیامی نقول هو الله احد کی اغنون تنوین ورته اغنون قطنی باندې واه او تجوید یو اصطلاح د کنا نو اداسمه نقول هو الله احدون الله احدون الله صمد دی الله صمد په ځای باندې احدن تنوین د کنا اچھا ته وصل کای هو تنوین به خپل شکل بدلای نونی اوازه مغصپاتی ساکن باندې واو د تنوین طاقت که څه ساکن یو بل شکل ده او شکل في تنوين نيواراوين نوني ساكن تحرف شو أو بيهاي وسل كيدي عبال سرا نو ساكن شب وسل كيجي لبال سرا تحييك وارك واركيجي بيسي شبه وارك واركي بكسر يباني الساكن وإذا حرك حرك بالكسر قل هو الله أحد ون الله صمد قل هو الله أحد الله صمد بغنوه لفا بلا طريقه مويل ويحن ما خام منزو ومزمي وكاو يدي خلقه بخفل منزوك بس بساكي شروك ليه دا بچی لودی دا غلط شو زینہ خلق بيطبي منزه دې هدا قولو کوشش وکړه زه کټول ژوند کې دا نه وره دلې یو اطرافې منطقه ولا کېلا و دې ما اوی څه پوشم وزیر خو خراب شو هم خپل من الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عندما يقوله من ذلك يقوله من ذلك يقوله في الوقت تنجير عنه پیجندل دی خلقو علمی او زهنی سطحه پیچندل دی خلقو برداشتونه پیچندل دا ضروری دي منغو تاسې په مثال کې نيو د مصر خلکو ډېر تعلیم یوخته دي ډېر فرهنګي یوخته خلکې منغو تاسې په سوریه کې نيو منغو تاسې په هندستان کې نيو منغو تاسې په سعودي کې نيو نو منغو تاسې تقریبا 80% خلک بیسواد دي یو بل ملګری دماغ څخه ونه او هغه د خونې په وخت امید در منگل نا پاچینار نا پورت این منطقه در. اما در جهادی و سایل و سامانه در اصون و اوخان و, و شمال ته رو رو مختلف زاین رو رسول. نگه یو این کوچه بارکش در اوخ و اله و اصواله و اوخ و اله و څو <سو> میځل دي څو مارمي په کیلو باندې ولر کیدل په باندې نو ډېر به تړل ډېر پنسیو وغات چلوي خور مزل به کا تر سو د افغانستان شمال ته به رسول نو موږ مورګلی وو ديو تنظیم دینم نه گئی په هیڅ معنی شالتو چې د وسیله د منګلې گله شو څنګه شو او یالت شلاړو دی دیو سړی ګنده کوچی بار کاشف نه بار شوک پمنګ کې ویل نه فرنګو کې یو سړی يم یو الک هغه دا فرنګي اصطلاحات او د مطبوعاتي اصطلاحات یو صداسی عربي اصطلاحات د غیر خوندور د کړیو نو دا بارتي چې شوک تل هغه سړی ته ویلي چې دوخو دم ثقيل له حمل و نقل محال ښکاری دوغ ثقيل له حمل و نقل محال دي. ویدل رنگ دا کو دیو هغه کوچی وشنه ورته حمل و نقل دا و محال دا و دا نه په یو ټکی مغه پونه په ثقيل پوشو نه په حمل پوشو نه په نقل پوشو نه په محال پوشو که دا ورته ویلوې دا خو د دون درون تړل شي کته کول او پورته کولې سخت هي لګنا ممکن نه نو نبي د کتر کاو نو باغه سودا ور غدله نو خلکو تبا په هغه طریقه باندې خبره کوي چې دوی درنه وا خسته شي منګه په مصر کې نه یو منګه په هندستان کې نه یو منګه په سعودي کې نه په شام او په سوریه کې نه یو منګه په اردن کې نه یو منګه په سودان کې نه یو منګه چې ته په داسې کې نه چې التا عموما خلق بس وادي ويا ديني سواد ولري مختلف و افكار ونظريات ومذاهب فقيه، اراء ديو دي سر بلدوي دلت خلق بس دغيوم مذهب الدين بس دا دين الدين ده خلاص دين اخو تبلش ولوك ديني شي ميغد الدين نكتهي لا وجنه شدي منين یا دوخمانی وسر دی د دې وژنې چې د دې چا ویلی نه د پښتون څنګه د غيور تل ام د غيور ډول فقہ خلک ته تدریس وي دا نو د خلکو زهني تشکل دا جوړ شوی چې امده دین کودوری یعنی دین کن یعنی دین مستخلص یعنی دین منیه المسلی یعنی دین خلاصه یعنی د دي دین د اول کتاب شروط الصلاه یعنی دین هدايا یعنی د په ذهن کې نوښت لري خلکو چې دغه د هدايي مستخلص شرح وقایي شروط و صلات منته المسلي کنز قدوري د دوټر څنګ نور مذاهب هم شته چې پهو کې بیا بل د احکام دي دی د مضغت دلایل باندې استدلال کړه ده لکه څنګه چې دا ه دی غسغه ح دي دا د اسلام یو ف دغه د اسلام یوفه هم ده خو دا ش په افغانستان کې تیر شوي نه چې تیر شوي نه دي ددلته یو مذهب پې خلک دي نو ددغه یو مذاب فه ورته فه نخ کاري دا ورته په زیهنی برداشت کې د فکر کې دا یو داسې اجادي فه نه ده چې یړهله اوما او د اسلام دغه ډول <سؤال> فهم کړی وي. او د دې تر څنګه دی بیا یو بل د علماء د اسلام تاریخ تر شوی چې د اسلامی احکام په یو بل فقهی اجتهادي فهم باندې فهم کړی وي اخیستي بلکې د د دین نه د تاریخ تر نه پیړې پیړې نام د یو شید په کلی ولاس کتاب کتابونه مسجد مولا سره نام د یو ډول کتابونه د دین نه نام د دین نه اخطات نور شین د خلکو په ذهن کې د دي دین په باندې وجود نظری دلته هر نو ديني شې مرترازي خلکو دي شک په نظر ورته نو دا باید موږ پا پا و تاسو در کچ موږ و تاسو په افغانستان کې اود موږ تاسو مخاطبين شې هغه افغانان دي افغانان په میړانه په شجاعت په مردانګۍ په ميلم پالنه په قرباني او په جهادونو په لوګه صبر په فاقق کشي تکلیفونو برداشت په ډېر ټولو کې تکړه دي خدا خدایته د علم او د فهم او د مدرسې او د فرهنګ او د سواد او د کتاب او د کتابخانې او د درس او تدریس او د فکری پوهاوی فضا ورته میسر شې و نه په دې مجال کې شړل پاتې دي د جانب باید مونږ مراحت کو مونږ باید دوی په داسې څه مخاطب نکوم چې د ذهن سره ناشناوي یا د ټولنې سره ناشناوي یا د ايتې شک په نظر ورته ګوري ا کته په داسې و مملکت کې چې الته څلوور مذهب وو شي کی هه تا بلکې نور د شیو مذهب هم ور سره وی هه تا په خواني پیدا کیږي تبي ډول <سؤال> سره بلد وی نو هه تا کته دی یوې رائے تر څنګه یو بل رائے خدام شته خو ما ته په ولس کې خدوی مرایشت څو دم راي امشتم د غويو راي ټول عمر لیدلم د غويو اولاد لرم د غويو ورته د دین په حس تلقین شوی ده د تلقي کړی ده د اخست ده بس عمدا شای دین نه دیدی نه به دفاع کوي د دین منګو تاسې د جهاد په صف کې د دعوت په لار کې د خپل ولس د فکری او زهني په اړيو په کې باید د ته متوجي اوسې او چې موږ افغانستان کیو اومنده افغانان او سروسیه او افغانان د منګه کڅډی لري غني او خه خصلتونه لري نو زينه فکری وې لمی د ناپوهي مشكلات هم ورکهسته او د ناپوهي مشكلات د دې وجه نه نشي د جهالت څخه يا په جهالت ده که محدود شې ورته رسیدل لمغې ځان قربان ده کچا ارشیو تر دین په هیڅ باندې ولخودليدي امره ټینګ کړا دا دی ملا دین دا خلاصې کوي کتاب خبر دین شي دی کتاب خبر خو دین داود دا دی ملا خبر علافق او ملا وی دي دی ملا خبر دلته خلک دین غاړي ځکه چې ملا دین مصدر دی د ویل لپاره یی دین بیانونه کوي د ویل لپاره یی دین ممثل دی د ویل لپاره نو دا محدودیت چې په فکر لري هغه باندې دلته موجود ده د دې شمه چې څوک نه متوجې شي او په افغانستان کې نه چلي دي او افغانستان کې لومشكلات سره مخ شوی دي او په زايده دي چې وخت په وخت قدم په قدم نکامابې په لار باندې ګام اخیږي ریورس تللی دي حتی کله کله به ښه صاحب لري کله کله به بلجاسره وځي شي دي او مې دا شې وې مې سې وې مثالونه یې زرونه نشته تاسو ته په نمونه باندې خلک یاد کما یا ډله درته یاد کما د اسلامي فهم خلک د اسلامي مذاهب به خلک د پیاده ونه خو خلک چې دلته دغه واقعیتونه درک کړي چې د ماده ولس دین د د ماده ولس ديني برداشت د ماده ولس د ماده ولس د دینی خطاب ترمینالوژی یا اصطلاحات د څه شی دایې درکړی دی دایرایت کړی دی خلک په مخ باندې روان دی هغه خلکو ته خلکو کورم ور کړی خلکو توپکوم ور کړی خلکو وسلم ور کړی خلکو پنام ور کړی اوس من غوتاس دلو وی جهاد الحمدلله د ونسان و د سلطه ولایاتو کې روان دی په کوم ځای کې من غوتاس خپل دګ بار کړی دی نه بار کړی په کوم ځای خپل قرار غلرو یو ځای فکم زکه مونږ او تاسو خپل کلینیک او شفاخانه لرو یو زکه دا داکټر دی ول څه غوږ د چا مونږ ته خلاص ده ډوډي د دل کوره بل سند دل کوره کمپل دل کوره سورې د دل دی ونې رابانی زخمي د امبولانس کتر ځای رساول تر کور رساول تر شفاخانه رساول شهید تر کور رساول رسا. دا داکټر ارتشبدي ول اسکی زکه دی ول سره د جهادي صف روحي عقیدوي فکری روانی، سا کالژیک پیون ور سره مضبوط ده دوه شکالله در دو شکالله داره د جادی سختې وجودارت تو سپول داس ځ چرته من نه شوي چې خل د قوونو په ند راپورته شوي د دوی نهدي براتې لاند کړی دځې سیاسی هم په نیک ی ای ک راپورت شوي وي خو نن الحمد لاګورې هر چ جین اچر ته پهکه ش په هلمن کشته دغس په به دخشان دا کڅنګ چې ما سره په کوڼه لر پنه لرستانه کښتا دغه څه په بادریز او په فرار کښتا دغه څه په هرارته او په نیمروس قندهار کښتا دغه څه په تخار کښتا هر څه ریښتا وځي څه شي ده شدله خلکو د جهادي صف دې خپل ولس نابز معلوم کړي در او د دین په رعایت کوي خپل او افراد تر خپلم ځای دین او تر خپل مسؤلینو کوي چې ګوري 파راونه و نه کوي چې بیا په داخلي په داخلي مشکلاتو اختهي خارجو دښمن مدنه پاتې وي او د ډېر حکیمانه سیاست دی دوی اسید تکا کور را کوي ډوړي هم را کوي او سلام دوی راته اخلي چڅومله ضرورتونه دي دي جهادو دي مجاهدين له داخله را فکيه کنه بیرنه ټول سرحدونه بندي او هر خاط چې څومره خلق دي دا څوکرا سره پور مخالف دي او څوکرا سره سره 100 سره 100 سره برتاوان دي پنځورو پهل لپاره کريمات لهبل یاد ما سر خو دي الله خاطر باندې نه کوي څو 100 سره 100 سره برتاوان لپاره چې کار راته بندي کنه نیمه غبن هم عمر یات دورت نو خبره داد دا ورونو چې دی واقعیتونه پیژندل په سلسله کې یو اربداد درکوي چې ته په فلسطین کې نه شالت تنوع دی افکار الله احد قل الله احد ان الله سمد وی خلک منزل سرګرزي وی دا مونږ نه څوک پکې دا ی دوین ویت دا د ایونو چې د افغانستان او س سیاسی او فکری وزیت باید ځان ته معلوم کو دلتهمونږاسې چلته حاکمیتونونه د چاات شوي دي په دا ن لن تاریخ کې دلته کمونیزم تایرات پریخي دلته دموکراسی او لیبرالزم تثرات پریخ دلته نشنالزمو چاهکه پختنی شن لزم ده که تاج نشن لزم ده که اوبې شننه لزم ده کههغه بلوچ نشننه تاثیرات ده ددلته تاسییر په دی ټولونه خلکو لسونو کلو قوونو په دو باې پرېي کا زارې نهشن لزم ده مغوللی شننه لزم دا یان باید درکو، کو د دوی یغ منابې د دوی مدارک، د دوی نظراتغ همدهغ هم د ټکې هغه اصلی د داوا ټکې دا ځان معلوم معلومکوو منږه د خپل ولس سیاسی او زیهننی وضعیت دا باید ځان ته معلومکو دلته د کمونستانو په حاکمیت کې څو تیر شې و, و دي دلته ورسته بیا چې د مجاهدینو په نامه باندې یو مو مده او مرحله راغله هغه څو کوړلته د طالبانو په نامه چې راغلي دي و سې دي د هغه څو کړې دي د شین یعنی په تاریخی لحاظ به نظام شو بني پوي کې درک کې کې نه چې خلک یا پیژنې نه بیا د خلکو په اړه مناسب حکم کولای شي او چې خلک پی نه پیژنې کله شې بس چې نه وي ملایکه جوړه کړی وي چې هغه پور شیطان وي او دشاتبد دی بلې سپنه نظر ګوري چې هغه ملائکه صفته انسان وي اندر ان فکری وسیه ته د خلکو په جنې د کمونیزم فکر څونه کار کړي د غرب ګرایي څونه کار کړي د دت نصرانیت څونه کار کړي د دت قومیت څونه کار کړي د دت مثلا نور اسلامی، اسلامی فکر ته منصوب جهاتونو دی چونه کار کړي ده كم علماء دلتا ما ترهدي كم كتابون دلتا ما ترهدي كم افكار ونظريات دلتا خلق ورطا بتقدس باني بوري كم ورطا بتنفرت باني د دې خلکو رواني وظیف د خلکو رسم او رواج دا در معلوم شي مثلا ځین مثال د توه کته د اوسن څخه فلسطین ته لاړ شي او تا پټنون اغوستي نکټه دي مچولي او پر سر د لوسکړ یو خلکو ته آیات او حدیث ورته وایو د ازاب قبر مبارک خبر ورته کوي د جنت او دوزخ بیان ورته کوي ان تعجب نکیدنه خلک خېپ اسانه نه اوري تعجب نکړي ځکه خو اندغه شی دی د منظر د لیدلو سره خلک عادي دي یا په مثل کې یو چوک د اظاهر نفاارغ د مللا د ظهګ چ پټ من بر باندې ولا د جمع په ور باندې خلکو ته لګی د توا او د خشیت الله کوباره ک خلکو ته تونونه هث ګورېشه په سګونو خلک با مغلی ورتننااسې غلی به ورنی و هم د تر شلیمللاته خو دا تر شله لا ته رای په غنی کې او در دی په منبر باندې خلک ته ترجمه مونږ په بنور کوي یا په هلمند ته درې په کونوړ په نوريستان ته درې یا په لغمانو په لوګر په دې ځای کې چرته و, و دا شم دامنبر ته وو کوته خلک د پښتو غوره قواریت غوره حینات غوراه حدیث ته غوره ځان دې سم کا کوڅه وزه کنه سموم دی تاسو چا وینې چې تراشه د انګريز بچی شتله لګره وایته حدیث ته غوره تاسو وایې د موږ ولسمه ام دا شی استقبالوي کنه ام دا ورته وای کنه او داخله چې به دې پټولونکي ورته راشي او نېټه دې məشولې وسر دې ملڅي او به دې خلک طياته حدیث او کافر ته غره حياتي ویلي خلک دلته په یو خاص ذہنیت لري خاص او قرآن لري چې هر داعي او دعوتګر دې زای کې د رعایت نكي کته آیات او حدیث مرتواي خلک ودې تعاله کلیش کومه او حدیث اوري په غیمه نه د خلکو روح او روان د خلکو فکري وزیات د خلکو سیاسی وزیات دلته سیاسی بدو بنده سیاسی تشکلات او جوړختونه په د مع نه شاحذا او نظرات چې دلته پراتدي دا و پیژې فلانانی خیل چوک دي او فلانی خیل بیا چوک دي فلان راډو چېل ل هغوی چوک دی اففلاننی مجللات چې صادري هغوی دي فلانای تلویزیون چې لريغهوک دي او فلاني خانقاچ لري هغوی دي افغانې قومتون چلری هغه څوک دي کوم نظریاتو افکارو خواندان دي کم ځای کې اتبا او مریدان دي د دې شېنه چې د عدالتګر <سؤال> پووی نو بیا په اسانه باندې دامل کې دي مشکلات نه ځان بچ کیي د تصادمات بي ځای تکرارونه دې نه ځان بچ کیي او د امارت تشغوري الحمدلله دا یو هغه ډېر خواندور دي چې د خپل ول سره په تکر کې ناراضي د یو پنځوس مملکتونو سره یې جام دی خپله ته محتاج نشول ځکه د خپل ولسمغه کې پراته دي نچرته شفخانه لري ما ته تاسو وایې شفخانه څنګه د طالبانو فلانيځه کې کلینیک د فلانيځه کې ایکس ري د فلانيځه کې ډاکټر د فلانيځه کې امبولانسونه ولار دي کې د دوی مثلا لوې قرارګاه ده په ناګا ده فلانيځه کې د دوی ده فلانيځه کې د دوی سلو ده په روډي ورته پخېږي راسي دي د یو او هرڅ په غرونو کې پندارونکی پکلونکی په خارونو کې هر چیرې بجاجینه ته ورډی رسیدي هر چیرې ورته رسیدي د څوګو ته دا خبره نه ده تیارې وي ځکه مې په سترګو چې دا څښت تو پک پرتا کړې د می ازوې ده یا مې وراره ده یا مې ده یا مې زوم ده یا مې اوخه ده یا مې کلیوال ده یا تربور ده نیم دې وته څايده دا ور معلومه ده او د خپل ول سره تعامل مناسب دی فشار زور تهدید وحشات د شینشت د کومه مان نشه د سټینه ملایکی دي وی به مشکلات هم پکیوي بد خلق هم پکیوي نه مناسب تصرفات هم پکیوي د خلق سره بد رویه او ترخه اخلاق دا هم پکیږي په شیوې رسوخ کړي وو اغلا او زور او ظلم دا هم په فکر اغلی وی خدای دی په پیسې په هیڅ نه دی دیو نظر په پیسې نه د جنایات په پیسې افراد مسادر شوي وی هم د اووا د چې یو پ مملاکونه په مقابل <سؤال> کې یو موټای خلکو مقاومت په کوه او د ټول <سؤال> ناک <us> ټول په تختته دی روان دي او د د ملد سره ټکار را نهغ د ملله دوی پهغې کنیول دوی د م د مععتقدقداتونه پاسداری او پاسبانې و خسره سره او بل چې هر ګته پار شل لت با راغله ورتهر زر پهټکار کې واقع شو دییر زردي و شو د دعوت او د اوت ګر لپاره د افغانستان په د وسنۍ ورته توونه کې د افغانستان وسنۍ سیاسی فکری او رواني وضعیت دا پیژاندل ضروری دی خلکو لباس د خلکو رسم او رواج د ضروری دی کته آیت او حدیث ورته وایي باید شکل او صورت او قیافه مذهب لباس د د 16 مرحبا بنوچت هغه خلکو ته د دولشي انواعي د افغانستان کې خلک دین ل ماستر للدكتورة للبروفيسرة نأخلي ولو كبه حديثة و قرآن و بوصول الدين و بإسلامية فلسفة و بديك شهادات نامية أخيستي بي دين دي مزيد للملاء أخلي كنم ملائي كبورة ملائي كي يوپا ملائي و كسام فارلشا ملائي بس دي ده مقتدع دي ده إمام دي ده پیشوا دي مزيد إمام دين خلق دين دلت دي مزيد للملاء أخلي يبقى أن تلهم لا يناخلي په انتون پروفیسور تاسوګي استفتا نه ورانده کی هغه په اصول الفقہ کې هم په فقہ کې هم په فقہ مقارنه کې هغه ماستری او داکټوراه اخیستې خصوصي استفتا ورته نه ورانده کی تاسو چې تور دي لې چې په کوم ځای کې فلاني پروفیسور صاحب په اصول الفقہ یا مقارنه فقہ کې یا په دین کې ماستری اخیسته ده یا په دغه موضوع کې اسلامي موضوع کې داکټوراه اخیسته ده او چا استفتا وروړي او هغه فتوا ورته لیکلي او هغه په کوم سایت کې شایسته وي چې د حضرت فلاني پروفیسور صاحب فتوا ده دا سم نه شي و جداګه چې د خلکو په ذهن کې د مرجعیت لپاره بیل سمبولونه بیل معیارونه موجود دي معیارونه بیل دي شکلونه سمبولونه د بیل دي کته لدینانه ارڅومرهه عالمیه اتقوا الله او چې بیرونه د تا شکل او سمبول دا د دي دین وعلى او نوی خلک د تا په درونی علم باور نکي نږدې به دا دعوتګر مكمل دوالباندي دي ديني اعرفو يا دي ديني وعرفونو دي ديني مظهر دي ديني شكل وسوره رعايه بعضو كان يخلق دعوات محتوا من شكمن كي خلق نورنا اخلي دي تب توجيو صورونو شي اهم سي افكار ومذاهب شي موجود دي او هم فكري جهتنا الهند الاسلامي دعوات مختلف جهتنا كغه مثلا صوفيانه دعوه كغه سایفیو جهادي د دعوت د کار د دعوت نور اشكال دي کم تر کم وې په جهنو دا ضروري نه ده چې همه خاله له چا سره د خمنې وکاو او همه خاله له چا سره پیوند واغلو دوستي وکاو وې په جهنو دا نقطه ده وې په جهنو په منصفانه ډول نه وې په جهنو کده چې د وسل نکته ور سره ولرې وخم کړه کده چې یو ځای چې د ماملا سره سړی نکي دیو مجاهد پاهسباني د داسې او چا چې altitude پروت دی دغه سره سه غازه استعمال قرشمه یا دغه په توسل باندې کتاب رساله مجله مستقیما غیر مستقیما دغه لاره نه کیږي سره د مخنی موقف ولګو حتی سره چې مخالفتونه ور سره په ډیر شینه کې زین مواقف یا زین نقطې د مونږ لپاره واقع کېد شي کی وسيله په حساب وساعات زری په کار ده تنگ نظری نه ده په کار تکسیف تکفیر دي خلکو او متسریعانا احکام صدرون د دالوتګرو دا کار نه دی البته تشکل د داس حکوم سره موږ تاسو مخکی وږیم جایدینو په هايس په جبهاتو کې په ولایتو په ولاسالو په دی کې د داس پختون سره مخکی وږم چې هغه لپارهون کې پختني منګ متصور د وای منګ درته من علماو ته رجو کوم علماو ته رجو کوم منګ تاسې د اخلاق او خبرې کو منګ تاسې د کفارو په مقابل کې د درېدو خبره کو منګ تاسې د منزهه د ظای د او داسه د فظو د جهات د فظایو د اسلامی نظام د قام د فضایو د ضرورت د دی خبر د ته کوو دغه چکم تقیتی یا اختلافی مسائل دي د تااسې لاما او ترجو کوي. یو علی ویطبب کم علم با د مطبئ غ وروخی او. پهسی مې به عاعلم د دلئ نو دو ګه بهې کي یو بهی خپله اوګس په کاړیوي د مسئولیت نه او درم ده چې خلق قدردانی بده کړی د هغه عالم موده و خلکوم دا چې مرجاته ولدی او مخکړی چې هغه وخت اته د رسوخ لري یع کی مات لري خلق په خبره باندې باور کوي پرون کې پښتني مد مزوابوي ضروري نه دی بل عالم ته که چې اتفاقی پښتني دی هغه خلق ته جوابوي با پرون کې پښتني دا به مخ شته خاناتيجا في مرتبئي كبدا في مرتبئي كم تركم لتاخو ببچمي كم تركم لتاخو ببچمي تاخو يو اتفاقي سيور طوحي لأي او کي واره په پراون کو مواقف او مشكلات کي راګر شي بیا اصلی کار د نپاتي وچاغه اصلاح د دعوت د ياقيدي اصلاح د د عمل اصلاح د د ټولني اصلاح د د سواد او د علم او د دييني د مجاهدين اصلاح د د وړ د نپاتي بیا ت بس موقف ګيري کي ته د سي ز د سي محمد وي او ته نه دي ویلي او ته دا, دا, دا شيان دا د اتشل کارو بس او د نور مشکلات سره مخته بل خبره دا د ورونو دی واقعیتونه په سلسله کې مونږ تاس په افغانستان کې دلته د شه خالی میدان کې نه یتش سم زړه واړ یا غوايو او کوي بلکې دلته په افغانستان کې مونږ مخالف جهتونه لرو د مخالف جهتونه د امریکایان دی دغ مخالف جهتونه د منګوتاسي اروپایان دي دغ مخالف جهتونه د منګوتاسي کومونیستان دي دغ مخالف جهتونه د منګوتاسي نشټلست او لیبرال احزاب دي, دي دغ مخالف جهتونه د منګوتاسي دموکراتان او د بندگان د دا دایشو د عشرت دا نور منحرف خلق دي د اسلام په نامه باندې منحرف دي دا مخالف جهتونه دلته موجود او دغ مخالف جهتونه د دوی فعالیتونه په پجندل چې دغه مخالف جهاد دی ما د دوی فعالیتونه کم کم شکر لري کوم زاید د فعالیتونو مرکز د کم ځای کې د پانتون د کم ځای کې د راډیو د کم ځای کې د تلویزیون د کم ځای کې د مکتب د کم ځای کې د دفتر د تنظیم د کم ځای کې د مؤسسه د کم ځای کې د ټولنه د کم ځای کې د اټبا او افراد کم ځای کې د حلقات او ملګری دي کم ځای کې دوی ادبی او سیاسي او ټولنیزي فعالیتونه دي د انا چې ځان خبر کو نبي به منګه سم کار کولای کا شو او که چیرته داسي وی چې منګه د دېنه خبر نه یو او بیا کله چې مهم او خطرناک بوخمن منګه غافل یو او په د کم ارزښت خبره باندې منګه ځان مسروف کړئ د مخالفه جهتونو د غوې د فعالیتونو د پیژندلو په کې د هغه همغوتاس په ځین کې ولر چې مخالفې واځي د ته نه وایي چې هغه به حکومت د ته مخالفي یا به تنظیم د ته مخالفي یا به خارجی مملکت د ته مخالف کې دیش په کلی کې مخالفین موجود وي کیدې چې په ماغه منځخه کې چې ته ال ت فعالیت کوي داوت کوي ال ته مخالفین موجود وي کېدې چې دغه مخالف د ملاب شکل کیوي دغه مخالف د ملک په شکل کیوي دغه مخالف دی لیکوال شاعر په شکل کیوي دا مخالف دیو تنظیمیچا په شکل کیوي کېدې یو منهرف انسان په شکل کیوي ال کوي منځقې ته ورزي مکله مک نه کوش باید و کوي چې الته چې تو کوم دعات کو مفام کو معقیده نظریا کو صلاح کو مهدف تی سره وړي د مخالف جهاتتهتهڅوک دی مخکله مخک نه ته معلومات و کوي یو کلی یوای ی اوصالیت ی منطقې ته ورزیته مخکله مخک نه ته معلومات و کو بیا معلومات و کو مخالف جهات هلته وپی ژې په محلی سطهبانې کید شي داسې ولاه انتخاب کې ا مړ سره مخامخ نه شي تا کړنس بای پاس دینلار کدیشه الټر مخالفت مخکنه معلوم کې تشخیصی کې کدیشه الټر شي خبر اور سره وکي مناقشه اور سره وکي کد شي غ سره زن پیدا شوي د تا په باره ک حقیقت کې مخالفت په حقایق کو ولاړ نه وي سې ته چاور بد یاد کړړ چې دا ډیر بد شا او ګوری چې ددلته خبر درنا نه کوي او چې کله د تااسې حت وګوري د تا واینا وګورته دعوت وګوري د تا انتصاب و ګوري چا سره ته منصوب چا پورې تړاو لري کد چې غسم دستې مخالفت نه لاسپ سر شي او تااس بهغلید وي چې یو څوک د پنافهمه کوي چې اپ د غلط معلوماتو په بناد ته مخاليف موقيف کولا وی او شکل الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم اغه ګرن دوست بدی نو د مخاليف په جندل دازولي د دعوت ګرن 파ره چې اغه که مخاليف دولتونه نه دي که مخاليف جهاتونه نه دي که دا مخاليف دي که هغه په وطنیلی صاح کې دي یا تو محلی ساح کې پهه کلي کې پهغه کور کې پهه منطقه کې ک شي دغ سره بیا ته مناسثر تعمل ور سره چې مخالف و پژنی خو تعامل به ور چې ته مخالف پیژ نه نه و د تاب خلاف لیا بلیغات کوي دتاب خلاف بهې منفیې هنسااج کوي دتاب خلاف به دروغ بافی کوي د تاب خلاف بهې پاراونې کوي د تا داوت تحریفوي نطب څنګه آلتبه خلک سره پیوند واخلې څنګه به آلته خلک په دې قانی خیر خوایې ته أغوی ته اصلاح لپاره ورغلې په داسې حال کې خلاف آلته زهنسازی روانی، اگه دی مخالفت وجه در معلوم شي مخالف در معلوم شي دی مخالفت حجم و در معلوم شي اگه اسلوب و طریقه پکم بانی د دیده دیده مخالفت که، اگه دیده دیده خلافن لمسوانی و پاروانی که مردم بر به با انگیزانه با علیه شما ایره یک دفعه درک کنید باز شما به با آسانی تعمل کرده میتانید با مردم این شیوه مناسبه بر دعوت و تقدیم معلوماتی که با خود دارین و نظریهی که دارین به مردم باز پیش کرده میتانین البته او چیز ناشنای نیست یک چیز وارداتی نیست از متن دین ماست از اصل دین ماست از اهداف حرکت و نهزت ماست از امارت ماست از بیجبه و جهاد ماست لیکن به بشکل فعالانه به مردم تقدیم شود نو یو بل تکی ترازو دیو اخیتونو پا سلسله که اگه ده در کارون خلک خ د دعوتته او د اصلاح کارونه دا دوړه وولوي یو ته بناایی کار او یو ته اشي یا رضی کار عمل ورته وایي بنای کار دیي یول به د اشي یا رضی کار تععرف کو دی چې ته لاړشي په یو کلی کې په یو منبر باندې یو چاته د شلو د خول لپاره د نیم ساعت لپاره د یو ساعت لپاره خبرو کوي اړیږي شو لکه صرف بیا نه تالته موجود دي نه خلق تاته موجود دي ته وځیک انا یو <ممم>. غوند ده یو جلسه ده خلق در ترجمه شوی د نیم ساعت لپاره یو ساعت لپاره دو ساعت لپاره ته د شلو د خول لپاره لس د خول لپاره ورغلي تال تا کار تا وکاو اور غلی وینا دی وکوله دی یو سب وسات ورسته یو ورځ ورسته نه غجلسه نه غخلقسته نه منبرسته نه تې نه ماحول ال تستدا دلته مختای کارو غدی وکاو یا مثلا د مانځه نورسته دی او چا ته خبره وکوله اغه چې موږ خلاص شو دې خلک نه دا کارونه په دو ډول دی څو موقتی کارونه دی چې کلوی او کله نه او تاثیر هم محدود وی په خاص زمانیې پوره یو ورځي دوره یومیاشت نیمه ورځ او ساعت و ساعت د دې کال دې پر تاثیر محدود وی خو ځینې کارون بیا هغه تهداوی یا بنای کارون دي بنای کارونه بحث توای بنای کارونه دي توای چې یو کارت داسې و کوم یو بنیاد او ته د تهداب داسې کېږي چې کته یې او کمه یې د تهداب ولاړې د دې په سر باندې بل څه راځي بنا کوي ای. یا سبا ورځ او ورشه تبې بلخه تور باندې کېږي لکه دیوال دی نور پورت شي بلور زور شي بلخه تور باندې کېږي هغه دیوال دی بل نور پورت شي بلور زور شي رنگ او روغه نه کې بلور زور شي ګول ګول کاری کې داسې هغه تهداب الټینګ ولاړ دی مضبوط دی د اوس عملی مثال درته مثلا مګل تاسو زوال ته خلکو ته ویځی کې کلی کې خلکو ته دعوت وکو راټول وکو نصيحت ورته وکو لسو د پنځو ورځې خو اخر به ته نزوک بنزو زو با خو که دا سه وکوم چې البته دی بنای کار کوشش وکو كو. مثلا دی خلکو ته وای چې خلکو ګوري تاسو په دې کلی کې پنځو شپې ته کوره کوریاستي او په هر کور کې د تاسو یو یو ماشوم وي یو الکوي د درس د دې ذکر ور د درس دی ویل په عمر کېني ټیوی یو اړخوی نو سیل <سؤال> کا سانشو ماجد خپل لري بچیان خپل لري اودایتاس په کلي کې اخلي فلاني اجساب یا فلاني مول صاحب زه نوې د قران حافظ شومایه اغم په کلي کې واسي جاسه وزګار دی تاسو داسمو کوي چې مې بده تاسو بچیان راټول کوی ولست بل ته برابر کو به به بدون به سنف برابر کو اده اربه چیب سر باندې د ګوري تاسو د ورځې 500 روپې پاپور ورک دی خوړی دورز 100 روپۍ نصان بېسکټ ور باندې خوړیا دورز 155 روپۍ کله ور باندې کاویا د لوغو سال ور تاخله په ټوله میشک 100 روپۍ وره شته د څملو کسانو نصل 100 روپۍ راوخله نو لزر روپۍ کیږي انده شو کنه لزر روپۍ د قران یو حافظه د عالته یا یو معلم ته یو مولانا ته ور شاته لزر روپۍ میشت نه ماښم ټک هغه به د تاس بچانو ته د جوړه کې په جماعت کې درته مدرسه د نتیجه جوړه کی شاته نازيره وي شاته طالب دی وي شاته حفظ کوي شاته قران ورتوای د وخت په تیرې دلونه باندې د کتاب پتلو باندې دا کار وزینه دا دغه تطابق شو ثابت ترڅو چې د عقل د در ماشومان دی د خلک دی خلک راځي البته په خپل بچیان داخله منظم وخت کې درس بوای امتحانات لري اخلي نور برځي نور برځي ما الحمدلله د نن شپږ وښ کال مخته تاسو ته وویل کی هم د سلاړم یو مدرسه من جوړه د خپل خلک مراتب ولور کوم چې ګورې نماز ته بچی نه تاسې شته خالي به ز درته پیدا کوم د مګ د کلي انجینر صاحب ډیر نیک سړی دی الله دی خو سره مخې الله دی نورم خو ساتي اغه ما ویلی بس یو برخه تر خپې په غاړه باندې واخلم د خپل تنخان یو برخه ما په غاړه باندې واخستم موږ د دوو کسانو یو پیدا کړل که جوړ کړ سمته نوم پکې وکاو کورنټر پیدا کړ استادمر تر واست حلقه د حفظ جوړه شو دغه وخت ته دلوبنه غدار له فاصو په لسګونو زله په لسګونو کر ته خلګور نه فارغ شو او په سلګونو خلق او یاد ک او تر څ پر سلسله نشپګشت ووشت کلون راي سره روانه زور کې نیمه حالت مدرسه چلیږي په ټوله منځکه کې د لره لره کلون خلق او القخبار بچیان را لیږي او په کلون کلونو، په پیړی او الق دیمه په کلی کې مدرسه نه بس ماته الله توفیق یو څوکاسان خیرندې شم سر راټول کړ اته دا به ما کې خور دا به ما کې خور نور زور نه لاړم زه بل وطن ته لاړم زه مسافر شم زه په نور کارونو اخته شم خو پښتنه وخت وخت کوم الته منګران ورته وټاکه یو څو اجي سابا نیکان خلک اغه ورته دې منګران نو په هیڅ دی پالونکو سرپرستانو په هیڅ باندې الته ورته وټاکه مدرسه روانه ده الحمدلله کلو نه راځه روانه ده نو مونږ ته څه دشتو تخونه زو کنه غوړو نه تخونه زو د کلو ته په هر کلی کې مسجد شته په هر کلی کې امام په هر کلی کې خلک شته په هر کلی کې ماشومان شته نو چاته چې د بنای عمل کوشش وکړي الکزال یو دره حفاظت جوړ کړي یا یو مدرسه جوړ کړي یا مثلا یو ځای ته ګورو چې ال خلکو بچیان دي خلکو اولادونه دي خلکو زلمیان بس پري بازه یو باندې اخته دي چوک سګ باز د څوک کالت باز د څوک بودنه باز د چوک بچ باز د څوک کما ارباز ده بس څوک یو بلشه باز ده پري بازه یو دې باندې اخته دي او د فساد دروازه ده د بازي ټول ورسته نه دي نه غټ لوی مفسدين ته جوړي ته الت دي کلي یو څوک اسان پیدا کوي چې هر وخت ښه ما شاء الله خ نیک سړی او الله تعالی سرمایه او پیسې دام در کړی درته او تخه مزکم لري دارته یره حسابګه د مزکه باندې دارته او غولاله شخصي مكتب جوړ کړی وای هم بده سرمایه پکې لري دلې هم دې دې کلی خلک با سی واده ده به دویر نمه اول سمته کې ونیست خلاص سکه اول سمته سرل کسان ونیست او یی پینځه کسانو سازمان ته ورنسته نیمدو خلکو نه هیڅ اخلا عرب ته د خلکو مصرفه او د نساب ترلک اسلامي مو خداسه منظم نساب شم تربیه وي هم پکې سواد وي هم علم وي دات کې اول څن په الکانو ني ساي د دوی هم څن په الکانو ني ساي ګډوډه د اول سن دغه کله ته دوی هم څن اول ببل ونيسه ته زاید هم خپل شتاده مزک هم خپل ده پګیو غرام د څنګهزې د سنګاری لپاره محتاجم پکې نه یي بس رسوخ باندې دلته قایم شي او دلته تبدیل کل دي منطقیک یا د درکه دولتي او شخصي مكتب جوړ کک نه ضروري نه ده چې خامه خدي دولتي مكتب وین وزارت معرف نا غه تمویل شي او وخت د استادانو زو تنخوا ور شي څه شي سرمایه گزار دې د مکتب په شکل کې کوي فائدې دې هم کوته ورسيږي یو بنایي عمل شو تا یو تاجر دې ته تا متوجه کوي او خیر اندیش یو نیک تاجر چې هغه په خپل سیمه کې یو سرمایه‌دار یا یو د چوک چا هغه کړي سرمایه‌دار هم خپل ځمکه لري یو د امکانات ده یا یو 15 کسان معلمین یا 15 کسان ملايان عالمان دا د هغې ته متوجه چې شرکت سره ټول شي نو یو مکتب بنیاد کړي دې مدرسي بنیاد کړي البته موږ مکتب وایي دې مکتب نو مقصد دا نه ده د مکتب يانه د کتابت او د درس زائد د دي دینز دکړ دي زاي ته مدونو د اسلامي اخلاق دز دکړ زاي مکتب او هغه نصاب چې خلکو ته بلارته بو کفر ورزکوي دغه خطر مسمانان مخالفت منګه مخالفت یم د مکتب نزين خلک منفی برداشت لري چې مکتب يانه د گمراهي وړه زريا د دسه نه د مکتب د کتابت او د علم زاد کړ زاي مکتب د مدرسيه بل نوم دي مدرسې د مکتب بل نوم دي دا په محتوا پورې اړه لري نهساب پورې اړه لري کنيساب اسلامي مدرسه ده او کنيساب بیکاره وو امغه مدرسه هم مکتب ده نو د ته بنائي عمل وایي دا بنائي عمل الته موږ تاسو خلک تشويق کوړ چرتدي وی حلقې دي جوړول لپاره دي حفظي وی حلقې چرتدي یو مدرسې دي جوړول دي لپاره یو مكتب دي جوړول دي لپاره چرت مثلا د یو کلې زباناندی موږ ورته یو کې یا پونتونو کې استي په میشت کې په افته کې په کال کې په څو راځي وني سيدل یو ټوله جوړه کیه یو ادبی ټوله نه یو علمي مثلا په هر پنځه به یو راټولېږي یا مثلا په کیسه مکه په اول سوال کې چې موږ ورزو الته علما دي مساجد دي امامان دي دغه مساجد او امامان دته وي چې اسېم ټول عمر دلته در باندې تیریږي من دا کلی لې کړم د مساجد دیم دام وظیفه دیم دام کړم خو هرڅو یوازې یوازې خپل ځانښتې استه خپل ځان سر مسلوخي استه راځي په ار او پنځه لسو رجو کې په هر میاشت کې علمي غونډه کوي په یوځي کې راټولېږي یو مسجد یا یو مدرسه کې په یو ځای کې او د دې سیمه په غفګی مشکلاتو باندې یا البته داسې یو مرکزیت جوړ کړي چې خلک خپل استفتاخ خلک خپل پوښتنه په غوړز باندې تا تاسو درس پاري بیا د ارچاش په څه شي باندې وسره رسیدا اغه اخلی، سره به زواب ځوابته یاري یا په موضوع باندې یو مضمون لیکي او په موضوع باندې یو بیانیکي او په موضوع باندې یو چیرنه یو تحقیق یو بغتانه کتاب لټवणे یو داسې به کوي نو دغه وخت په تیردلونه متاسګوري الته چې پنځو واره ملاندل ټول څلور او ټول شو، یو کال را ټول څو اغه ځکه چې به ګوري شلته د علماو او یو مجموعه علمی جوړي وخت کې یو کال دو کال تیردل نو بنیاد به تاسې او استعمال کړی به د مغزې مغ خپل خلقوي یوا یو فکرکر به تااسې وکاری ورته غ ځای کې به ګوره هغه او لما <سؤال> بر را ټولي په غځای کې به پاغ مشکلاتو باې سره غوررکي حالونه بورته لا کووي او د خلکو پوتنې بالته کې زهواابږي په منطق ک چې کم فتصاد او بلاتوب کم تهولات رای دغی په اړ مناسب فصله تصمیم به کوي دا د به عمل یو شل دی د تحدبي عمل مثل یو شکلی د امباران ده نور دشه اندی چې کې دغه دغه alternator مثلا یو رسم رواچ دی اسلام مقاصد پکې تر سره کی او کې مثلا اوس الله توفی سره شو رمضان تیر شي بیا د اختر ورځ راشي په اختر کې خلک قسم قسم ناروا لوبي ناروا راواجونه رسمونه ادا کوي کوي کنه ها موږ تاسو مخکې هم مې کنا په کې ترتیب داسونه شو شرازې د اختر یو اسلامي ميلې جوړه کړي اختر د دی لپه به دغه فلانیننداره به دغه د ت تیب کوو چې د کلی علکان یا د مکتبونه علکان هغوی به بیا یوي یا دوه یا پ تو لپاره په مختلف شکونه باندې ضای به ته وټه کووته به خلک د کلی خلک را ځ ک تااسپان په سوومال کې یو دغس یو سرری چا جوړه کړی د نه هلته داسې اختر اخت ووي را شي ر خلک را پول شوي د کلي یا وک ورتهه وایي یو چاله یو قسم یو للووب ده د ترفیی کار ده ده بلکل ن روان ده ما خسم لبه و کوي تبیرونه والولې الله اکبر دایان سر وایي یو خسم ځونن په یو خاص ل کې را شي یو خاص یوښکار و کوي یو څوک یو داسې خ تثیل چې د خلکو زرونه نرمشي ور سره یو چوک را شي هلته هغه یو واینا وکې یو بایا وکي یو مومیصحت وکي یو قسم سور ممسابققي وشي د منډو ممسابقی وشي د زوانانو تر منز و د ماشومانه تر وشي مختلف قسم سپورتی ممسابققی هلته وشي دا ټول شان ته مخک مخ نه ترتیپ شوي البته غامنیتی جوانب به او دا شیان په نظر کنیول شو وي سنهچ مثلا د خیر د کارپ خاطر بان پس پروگانور کي او بل دخمن گلاس، گلاس و و و را شي اول لزه غغ بمبار کو ډیر خلک وشنی او خذی او ماشومانو ټول شدان کې و چېغته دلته مخالف را ټول شوی د دولت دا شیان په نظر کنیوللو سره او د حالات او د ظروف پر عادت کول سره د رمضان یعنی د رمضان مخکنه ترتیب ترتونې سي الته به دي خلک توي چې د مېل شوه د مېل به تاسو ته ډېر کوليو علي معیار باندې سب کې ويډیو یې کيا د دې لپاره بیا مقدمه او تفسیر او زين احادیث او دغه مسالحه او فواید د مر سره جمع کې یو خلې سيډي ته نه جوړ شو او دا به خپور شي راتلونکي کاله دي وګورئ د ډېر او کلو د دي ډیرو ولایتونو خلک په خپل د میلا شورو کې نو هم په کې میلا شي همپ کې ععبت شي همپ کې دعوت شي هم پهې تعلیم شي هم په کې د اسلام هغه تخوازاره اییت هم په کې نو دینی فرهم په نووي شکل کې په خلکو کرا شي الته را شي د جاهلانه لاانه او د ګمه رواجونو نه د مختلف قسم ناروا او روواونه خلک را وګر یو اسلامی فرهک په ک را یو کلي چوک او دو کلين یو کلي کې دو پنځو کلي کې خلکو تخواند ورکړي مې نو تا خويند تا خپلونو تا نيكون تا مشومان ټول کالي دغه چې هغه سيډي ګوري ګور مشوم وې دغه زېمه ورکې د مې د لو بکړي د دلته تر نه وي افلانې نش په مخ کې شو دغه زېمه افلانې کار چوک او افلانې و ټول کلي کې مشومان تا پیدا دا شو مریونه سره مصرف د اوس یو بنائي کار دی تای بنا کې ده اوس کړه په خلک تر شي نه شي خلق کوي په دغه کیفیتونه کې تاریخ ویل کم باني وکي بلک لکه دا چې دونکو کل تر هغه په خړول باندې خلق وکي یا مثلا د خور او اجونو په سلسله کې په دغه میله کې یو هغه دور ته وایي چې خلکو د تاسو په کل کې یا په دې منځ کې تاسو ټول معلومات د چغفلاني ترخه کوڼده خواند یا شهید شوید یا وفات شوید. یا اگه فلانای دائمی مریض ده، دا، محتاج ده، یا گرد ده، یا شال ده، یا رون ده، بس نن، یا لاب خاطر بند، اگه پیسیش مثلا تاسی مشومان ده پکانه پی بندی اخلا یا اگه چو یو بل چه پی بندی کوایی نن داسی اوگانیشت نن تاسید یو یا بوتل فانتا پیسی ده سالی تراتو لی کردیم. پس سلگون پزرگون خلقی یا واری ارتا لازار پینزه لازار شل یو لکرو په اداره ته ټول شي دا غو یو راند کور کې جوړ شي دیوال په باندې جوړ شي دی 15% غو میاشت ورته باندې وخت تل شي هم دا مليکه انته سړیت خیره مروره سي ګورې دا یو اجتماعي کار دی یو بنائي کار دی هم یو شاته خیره رسېدو هم دی یو خره واج الته یو کار دی الته تاسیس ک نو بنائي عمل مي کدله شي ب عملل یو اجتماعی ټولز عمل کدله شي بنای عمل یو دعتی عمل کدله شي ی علمی عمل کدلی شي دکه د ماو ټول نه موویلی یو عمل کدله شي یو ادبی ټول یو مشاه هلته و شي چې بیاهر کارل هلته کېږي یا هررم میاشت هلتهغ کېږي. طول بنای دی. تا تا او دی و د دا ټول بایی عملونه دي دی نه تم کو تا چې متوجی شو اوسته بیا راازو چې د موجود فرصتونو ممسائل او اشاصونه هلته بیا استفاده و دا ټول کارونو بهتن نه کوئ بس یوا طب ترت ترتیب چې او خلک به حرکت راوللی او فارسی ک وا که نه و کار نه کار فرما نه ک کار بی خو کار کاریګ کوی لیاخوا کاریګ بچاره خو کوی په کم اناقشه باندې چکار فرما ورتوی لز دا کرداسه کوی دا پیداسه داس هغه بخبل موجود نه یو کاروی رواني مرتبيه زکر کار فرما ورتوی لز دا کرداسه د سې کوی نو ربه کاریګر لګیای ما خپل کار کوي خو ابتکار د کړی وی غا نقشې ورته د جوړه کړی وی نو هم به عریزي عمل کوو پداوات کې هم با بنائي عمل کوو بنائي عمل لپاره څه کوشش وکړو د خلکو سره خبرو شریکو د خلکو زهنتونو ورته آماده کوو دغه اغه د امکان صورتونه دا ورته واضح کوو نو بیا به یو وخت ګورې چې په زیکو مدرسة نه مدرسة به موجوده شي او زیکو به در حفظ نه در حفظ به موجوده شي په یو زیکو به څوک د دې مودي په فقرو تندرستي او به کورې او په دیکي البته ګورې چې یو څوک به کور خان شوي مثلا یو چاته بو وي الترلشه دي عمل یو مثال مثلا دام کېدل شي چې څوک ګوري په خلی سل غسل جری بزمکاله لري سل جری بزمکا او یو سړی د بشاره چې ټول عمر لم ما وړه کتاب نه تر بوډا ټپور دی په پردی کورونو پردی کورنوالو کې وسیږي او د خپل کور خپل کوټه خاون نشو نن دیو چا پران کور بلو بلوزه بل چا چاپ کوي کور کې بلوزه کی ته دي, دي بناي عمل فحس باندې د دعوتګران فحس باندې بس یو غمالداره سری ته ورشي مییل مشي ورکړه یا میملمک یو 15ور سره کې خبره ور سر وکې بیا ورته چا سر ته تعالله تالا, تالا سلجر به دو سوجری به مکه در ده که فقط یو درې بسس مککهه د اللهپ خاطر باندې دغه ممسکین ته ب ل کې دغه به ښه پ پرده کې لور شي لوربیې به پرده کې شي ن تا به د آخرت لپاره یا ص شي دتون اولادونونه به دی کلو اعبد کوي موځ کوي تاخوا کوي روژې شي په د ټولو عبات کې به ته شاریک کې ځکه خوتانااسیم سبات تم تی ظیت ځکه ل د پات شوتاته تا نه به پات کې بچیان ته دی تا خو جوړه کړنه د وخت تامل پلان نه پاتې. بس یی درې بې سوې زما کته دی ورته ورکې د غفلاني مسکینا بیچاره تیار کړی تیار ايمان ته ورکی هغه بزن په بني او کوټه گئی او شی جوړ کی. نو ګونی دایو بنای عمل شو کنه تک نه لاړې خدا بنا د دې چې خو د چا دو پکلونو کلونو نور هم د سر عوامین دی او شاپرد دی ته تاب کې څه ذهن ساجي نیو چا زهن سازیده وکړ داوت یوازې دي تناوی چې بس خلکو ته تیز تیز یو شخصي انقلابی او شعاري خبره او بس په کف الله المؤمنین القتال بنور کنه زو کاروشو ما بنای عمل دې چې بس ته البته د بناګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی رسول الله صلی نظام جوړ کړی رسول الله الله علیه وسلم چې منورې تر اول کال څه وکړ ما جوړ دز دز دز کومز کې کور مبارک شو د تشراغه څه شی اول کار نبوي مسجد جوړ کینه عمل اول شروع وکړه تخبل يم تیګه چلاولی او صحابه کرامم تیګه چلاولی رسول الله صلی الله علیه صحابه ولې چې ما زپ ودا نه ول ته تیګه غونډونی تخبل يم تیګه رجی کولې او راوړل او تشويق عامزه اشعار یا وینا د به هم اورسره رنا اللهم اهدنا وما تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا بمختلف الزين لك كالدخوله الفايز الدين وبك منور وستنوا تشدي بناء عمل ده بكون بناء عمل كدي شيء اجتماعي عملي بناء عمل كدي شيء عمل عملي بناء عمل كدي شيء دعوي عملي بناء عمل كدي شيء وفرهنجي ترفيهي عملي لكدي اختار ميل مش درته کذې دی پاره یو کامیاب مثال منغو تاس په یو ولایت کې په یو لساله کې جوړ کو او یو خپ منظم سیډي جوړ کو د ترانو سره او دو خپ پریزینټیشن سره او بیا هغه خبر شي ګورې چې پراتن ککال کې د ځاینک خلکو د کاپټکړي دغه ډول میله په خپل جوړي دا نړیوال اسلامي میله د اختر دین منځني غونډه د خپل جوړي کې همبته کی دعوت وي هم خوشحالي وي هم یادگار وي د خلکو لپاره ټول کال وي وي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 یو څونو ر سپورتيځ وانه د پلووانانو پکې دا نقش مازیغه نقشونه ته تغیر ولکه غوته ډیزاین ورکه غا مناسب قالب کې وای چې نو هم به بنائي عمل کوو د دعوت لپاره هم به عارضې او وختي عمل دا وکړو د اړ یو يخبل ده دا نه ده چې د بنائي عمل خاطر د عارضې او وختي عمل په خوده لیکي او یاني د عارضې عمل په خاطر دایمي بنائي عمل دا پر خوده لیکيږي د بناي عمل مثالونه هم در, دی. در دی دی یو څو بیان کړو دي عمل مثالونه هم در یو بایان بیان کړ بل خبر د سل سلای کی انہوںو دا ده چې ټول کارونه خو داوودګران در خپل نشي کولای نه انفاق په خپل کولای شي د پیسو خرچه نه تعلیم په خپل کولای شي نه مکتب په خپل جوړولای شي نه چاته کور او کله په خپل جوړولای شي نه یو چاته څا په خپل شي نویو چاته مزرط په خلاوادانه ولاي شي الته چته هر ساحه ته ورځي نو الته به ګوري الته به یو فرصتونه وي الته به یو وسایل وي الته به یو څو شخاص وي الته به یو څو خیرا اندي ش خلک به وي جهتونه به وي دیبنه به اور کې استاذ څنګه په کار وځو مثلا اولله چي یو کلی یو منځقي ته ورځي الته په تهويي پنزي يبي يجب هي سره بي يبي ول سوال سايبي والي سره بي يبي دلګي سره ديو سره په طيبه په خوپینزا شپږه کسان به څلته ورشي نو پختنه بو کوی شي یا د دې معنی فکر یا دغه دول کارونه د اجرا کولو موافق خلق څوک څوک دي دو پینزا لاس شلته altitude پیدا کی یو رز دو رز پینزا ورزې دي ځان سره ملګری کی چې ته لاش څه کار کوي خپل دعوت ورته کوي به تر اغزې تر سوې شي altitude بل بدله تیار دله موخه پراتی نور بیا ویلې یوڅ وته لته تیار دی څوک څلور ورځې ته تیار دی څوک سیروځه ته چې ارادیت څوک تیار دی او ارادیت څوک تیار دی نو په انا زایت څورځي الته دا مووجود اشخاص مې وړتیاوي بلګي چا سره باعلم وي چا سره بهنر وي چا سره به اواز وي چا سره بزمک وي چا سره به مال وي چا سره به اوجره وي کور به وي چا سره به مسجد وي چا سره به با باغ او باغشه به وي دا فرصتونه دي په اعلی بي ادب خپل په قرباني اچي د دعوت په کار اسلام دا دا په کار باندې ورشي یو څو به مسالم ځکه لري هغه ته به چیرې ادم ځکه اونځه کې کېته یو مدرسه جوړه کړم هر څه خپل باغ ملري لړګم لري او کوټه جوړه او دې کې لري خلق بل ته راځي او قاری صاحب اخو ته سبق پکې وایي مثلا یعوبل داسې بناین کار مثالونه مستاسو ويله አልته په کلی کې په هغه منځ کې کې به مولای صاحب به خلق به زرمه حد شوي لګونه امید شوي لګوي خلقو خبره نه یې منلې یا بدل خلق سره بداسي وسلوب باندې دعوت کړی چې ډیر په معاشر نه بس تدغه مولای صاحب بيته حوصله وړه کینور سره غته چې هم مثالونه مستاسو پروس یاد کړل کانه آغه خلک چې دې ماتورې چې نکهږي بیا یو وخت اوریدل چې هرڅه وشو له هم دعوت کده هم خلکو خبره کوله هم دې منکر محنیو وشو هم امر به المعروف وشو دا ټول شین وي ورسته وشو او هغه خلکو مونږه سیبانو او امامانو شویلې نکهږي خلګې نه منی آغه خلکو مونږه دویمرته قتل ش خلکو منل ماج په اسلوب کې په هغه طریقه کې تغیر راغی خلکو ته نو رو ولا شوه خلته نه حالله و شوه. نوبي عملم لاان غوی بته موثر خلک شوه او بته خفال خلک خالك شوه خلکو د دوی منله خلکو سره خ عمل کولا شوه. موج فرصونه کاغ مالي فرصتوي کاه اجتماعی فرصت وي هر دوول فرصتوي که مناسسببتونه دي. مثلا یبه د واده مناسبت وی یبه د کوزه مناسبت وی یبه بلته ی غلط رسم رواج د غلط د مخنید لپاره د کلي خلک د منطقي خلک مشران او علما سپنګري د کې ورڅ شي د تاسې منطقې کې د افلانې ډیر بدر کاردا افلانې ډیر بدر واج د د مخنید لپاره د دغه دغه دغه کو کو نه دی په تاثیرات د دول رؤزي د تاسې ټولنه د خیر په نصیب شي خزی لوني دابم خو اندی شي دغه د لا شان دی مثلا په یو ګوري چې د بده فلم نو د سیډیانو د دوه خبرولو مثلا دکان لګې زکه تر الټو غرش مغسړې په وای بیا خلک ته وای کې ریشې دي قنات لاره نه باندې کې ریشې دي زور لاره نه باندې کې څه کوم زکه تغییر بالیض د الټو تغییر بالیض په زمينه ساجي کوي کوم زکه او کم تر کم مزورونی کې خو نفرت ورواچي چې د هم نوای مکه وې هم سره مکه وې دا فت خلک د موجود فرصتونو نه استفادہ کول په غسیما کې د موجودو وسایلو نه استفادہ کول د موجودو اشخاصو نه استفادہ کول د وینا لپاره به البته بلا بیل منبرونی مثلا البته په مسجد وي البته په مدرسې وي البته په خانقاو وي البته په مكتب وي البته مثلا یو کورس وي یو کورس به د غن به ته د ونا شي مختلف کانالونه الب کده شي راډوي به کده شي لاسپ کاروي یا به کده شي اوو بل داې د واینا کان ويغنا خلکو ته واینا ووك ونا پاار هلته خللق ورته غوروزي تهیه کې د من بر د ورته ووزي لمهاب د پااره مع په حزب سلای تهوروزي یو څووق د م غوري چېته انجنار دی ما یو ظل هم داس و کول نم په تنک منجن اوډ تک اننا خو اوگار او کار نه درلو د جنګونو وختون او در بهري نو انجن سا انه ګوره دا کلي ک زه اوسیم هم اوسی ته انجنینار او ملایمه په لاه په شاری باندې به دجممات کې دکانانو لپه ی کور غونې به جوور کوو زهه ورته راضم د تجوید د ور ته ووایم عربي دستورته ووا دما کلاس ختم شو ته بیاه د ریاضي دستورته زهکه انجنیننا کټورټ هم داې هم و کو د کل علکانو تم لست جوور او زانیک زانیک حلکان چې د مکتب پر رخصتې کې او د ګرمي پر رخصتې د رطول کا په مسجد کې معتفر څورتاور په سور ان جوړ کورته زبرات نه ما بورته د دین درس وای او ما نه بورسه ان درس سره غوورته د ریاضی د هندسي درس وته وای رطول کې خپل تر څو مکتب شوره کې دا لکان خړید شي انس دا دین زکړ همي دنیا زکړوا ګوري دا یو فرصت او الت موجود د ما لپاره شخص د یو فرصت موجود دی ریاضی دغه موضوع کې اسه پراته ده خدا چې په کار واچو ما به تر کړی یو څوک دی یو بل زما زده هغه یو څا ته ور باندې ور دي زده د دین زما زده هغه ورته ور زده یو زلداسه مشول چې په یو ځای کې د دکان مخه به خلک راټولېدل اسې به اوته بوتو کیسې داسې هانس راکول زه خلک درو مور ته یو خلکو ګوري کسو خاصم کوی راټولې یو خو عزیز م تاسو کتاب راوړم د سیرت النبی او د فلانه اله په پیغمبر صلی الله علیه و سلم او د اصحابانو د یو کسې په دته کې هم په ژوند شي هم په وخت تیریږي په کسوبانه هم په خوښيانه بنم په خوښ کسوبانه په وخت تیریږي دا ټول شین ته موجود فرصتونه دي او د دې ښه استعمال او پکار اچول دا په دې پرالهری شي د داوودګر په ذهن کې د ابتکار صلاحيت څومره ده خلک ته په حرکت کولو واست لشي د دعوت لپاره کوم مجالونه چې موږ تاسې لرو هغه کې د تعلیمي مجالوي مکت بونه و مدرسيوي د مکت بونو فعالیت لرو په مدرسه کې فعالیت لرو ځکه تیار ال تخلق د غلي دی موجود دي شاګردان شته یو ماहितو ماحول جوړ د قلم او تباشير او سنف او را جمع کېدل او دا ټول شین ال ده، په هغه کې موږ تاسې خپل فعالیتونه وکړو دی دعوت فعالیتونه هغه مکاتب وي او هغه مدارس وي کله چې ټولنه وي په ټولنه کې موږ تاسې خپل فعالیتونه وکړو ایا یو ټولنه فعالیتونه وي یا په کې دعوتی فعالیتونه د فساد د ولاره چارې تاهې کول برابرول وي د امر بالمعروف د فارديو طریقې برابرول وي خلکو په حرکت کولو واستنو یو میکانیزم جوړول یو طریقه لته جوړول جهادي جه صف د موږ تاسې د فعالیتونو یو مجال دی اختلا مجاهدین اختلا جبهات اختلا مسؤلین اختلا خلق <تصفيق> چټک په پوګه ده په دې پوګه د چټک د ول پهګه کوي د څل پاره باید استعمال کی حکومت ترخه باندې استعمال کی هدف او د دینه څه شایده علاوه دې نه چې چټک پوګه ګرځوي نور کوم مسولیتونه لري چا هغه هم باید هر سره انجام کې دی او د مجاهدینو ترمن دي پیوند دي, دي قوی کول او د لپاره برنامه هم مجاهدین په دې پوکو څه تاسو نور مسولیتونه لري شي دوی د خپل مسولیتون انجام کړي نو خلک به په د دوی سره نورم قوی پیوند واخلي خلک به دعا ورته کوي خلک به کرام او عزت کوي خلک خبره مني خلک به ور سره همکاري کوي خلک به شهید او زخمي په ورته خلق به وډه ورته تیاروي خلک به ور سره دوستی کوي دا ټول مسایل امدار خمت دي فعالیت لپاره مخالف صف هم موږ تاسې لپاره یو مجال دی یو څوک به مخالف صف کوي دی روب هواون دی هغه ته یو خط لكل دی هغه غختل دی هغه شک او شبهات په ذهن نوېستل د ضرورت چې خامخدي جنگي مخالف صف کیږي مخالف صف کوي کیږي فکری مخالف صف کوي ته هغه کې اصلن د دین دی طرفشتي مخارف صفنه خلک دي الله د دي دین طرف ته راوبالي د دعوت لپاره ورونو د ترغيب وسایل او زلونو تلاره پیدا کول د مهم کار دی که دا چا کولی شو نو دغه دعوت به ډیر په مخزي او په دې کار کې پاتې راغی نبی به دعوت خلق ته تش الفاظ خاري تاسو لپاره مخیده د ماشوم صحنه ولیدله چې په مکتب کې ی په مدرسه کې خه درس وویل دا خې نومره اخیست دی جایزې ورته ورکړې نو دا جایزه په څومره تل وسه باندې عمر دمن اول به خپل مور تر رسول وکم به لمور نه اله صبر نه شوې زړه خپل پلان تر رسول شو پلان مونږ ته ساه نه ست پلان به بشره په غټه کې باندې جک څلخساله نغمه زم تین شو به فول باندې خپل بچی اجازه په افتخار و تلوصه و او گرزه و او مقرأ و کتابیه او خلقو، راشي د به بچه او کرنامه و گوره یا ده و گوره یا ده او ما شوده، او ماشوم تا در تعلیمی جهت لخوانه، در او د در طریقه بیوا وسیله ور کرد شوه او بیه ایگه اتصانه پی بنده او د دنیا ګټه ونه جای کاګانو ته ورک داخوا د دنیا ګ کدشي پهټوله میاشت کې دوه چا ورکړی ورته <تصفح> د تغب واصلله <تصفح> که نه دغه د تغب <تصفح> وسیله من تااسې <تصفح> او کار د تغب د تش فلی دا کېد شي قلم وي کېدشي کتاب وي کېد شي جامی وي کېد شي وي کدشي بوتونه چپلکی وي ک د مضتون دپاره ساونه وي. یو مسجد د بسعر څخه خپل ساتب کوي ګوري چا وړندې چا ورسته ده بس یو سل دني ساتونه ده وخت د 215500 روپی باندې مثلا وادښت یو فلص د 10350 سل مسجدتون کې د ساتونه کې بس 2174 د سات ته کیږي خلک ورته ګوري ترې خلک په زهنه کې د ولا غفلاني اغره وړي افلانې دلشل ترغله ده دعوت دا معنا نه کانوم لاینه طالبانو هم خلک ته دعوت دا وکړم دایمنه دا سات هو لگاوه بس در سطح، و گودت و ریاده وقتا. خیل دیوست که اوالله گوده، و خیلی زراقه را به صورت را، ، ساعت در جماعته قبوله، و در حکاره شو کنه، جوانه خیلی فکره دی؟ که دهش نور و سائلوه، که دهش اغا نور و سائلوه، که دهش اغا مادر توبه، کلموه، که دهش اغا مهدر محتاج انسان لپار علته، ای زړه جامي وي ګور شئ کوڼډه ده یتیم ده یو څوک ده په بشراګاندي نه مشومان لپاره یو 15 جوړه پلاستيكي سپلکه چې په 500 روپۍ ته خلن 515 کم تر کومه 50 پک میشته کار کوي ورته دا 50 پک میشته د 50 یتیمانو ته تاچا پلاکه اخیستی بس 50 میشتي د زړونو کې ته ژوند دی ټول کال دی د بیچاره فلندره کې راغلی وو راغلی وو دا وغد روان راغلی مونږ ته چپلکه اخیستې مور ته مې موري اغه یو کال شهر کاکا غن راغلی مونږ ته چې پنځو ته چپلکه واخیستنی یا مې سنتا چې تر ګورې یتیمانان نجونی دي اونه دی بیچاره غن ټول یو جورجامي یو ټکری دی ماما په لاس ورولېږي تر څو شا غوند پتن کوي مې چېر غفلنیو وخت چې غفلنی دي دعاوته دل راغلیو نیم اغه مان ته د کلیپس راوښه ولاله د ورته خیر ورکی هې دی فلاني کاکا په لاس را لېګلی وو یې دی فلاني مولي صاحب په لاس را لېویل <سؤال> یې دی فلاني ماما په لاس را لېګلی وو دا مغه کالي چې مونږه یا غونډي یمغه ټکرې چې مونږه بسر کوو یم سن یو محتاج دی بې کې الته د دوا پیسې نه لري تاسو د خلکو نه د دوا پیسې را پیدا کړئ ورته ورن کړه د پیژو میشتو دوا مزمن د نه خوښې څوک د زړه دواخې څو د وینې د فشار دواخوري څو مثلا د زیړې د تور زیړې د نور قسم د ان دواګان خو په میاشتې د کور دی نه فقیر نه د دوا مصرف زیاتوي د غیر لپاره تاسو ورته پیسې را پیدا کړل دوا مرتبه خستهل بيغه مزړه به نه بیا وي چې الله دې خیر وکړي سپږ مېشت دوا نه بيغه مکړه او فکر کوي چې دوا پرته ده اول به محتاج چې د دې مېشت دوا به څنګه کوم لکه مې پوره کوم وس هغه دې غوښمه او ګرځي مخپله دا وخصه الله دې خیر وکړي هغه خلک هغه ټول داوابه 0 روپیه 2000 روپیه 15000 روپیه شي نو غړي دا التہ دي تشویق وسایل او دي ترغیب وسایل او دي اسلام طرف ته دي خلکو دي مایلولو دا شرعی کار دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کاوه دا صحابه کرام هم کاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلکو تراوې څو اخرى راته چې سفر تکوم زم او سورلینره او ورته ورکې او چاتهخوررا چته پیسې و چاته به وادهه هم وور کا ورته نو هلته بګورې مثلا کله د دعوت په مجرالې اناند د تش خو په د مزار کې او بګوری تا دو کسان یا دی دو کور یا دی دو ژاتتونو ترمن اختلاف د مشکل دی غ غلی نرم نرم به ځانته بنیپور کې چې د مشکل یا د اختلاف یا د جنجال دا له کم ځای نه سرچین نه اخلی دا شا ده کې دا هلته د سولې کوش شم کوي نداس په جبهه کې ومه نو البته ګورم چې د شپې دیو کلي دی خلکو ترمنځ چې خو له ترمنځ تیر شوای وو سخت دې دځو شو دی او د پیکاګانو دځې مو چې کله څنګه کو فونره را شپنا قرارته را ما سره ز په کې مسافر وو البته شوره ځان پوک ګور چې د دې کلی ده نه ماي خلک د خور دی غارزه دلته بس څنګهونو کې پراته دی او دا چې یو ډول دیست ته راو دی ویر په حالت کې او څه په مخابل ځای کې دي او بس تماشا ناش تي سره ولې یو سر ګروپ د مجاهدینو په دغه کلی یو په دغه کې دوی په منځو کې سره ورانشي بس نور یو بل ته سره ماشی کشکړی دي نه ټول کلی خلګ نه کارا کړی څه خبره باندې پوښ ګور چې دا یو وخت هم توپ وې سره نه ده بلن وخت هم ده بیا فرهانګل تو پکار نو زرزرم زرم قدام و ملکه او عاج او مناسه د خوا یو څوپینګ ددی خوا جي جي. دا هم را ټوله ته جممات کېکی او زورتو ته و د خبرې ورتووکو کوي خلک به لې تو خو شکر د نه توه شو څوک به ممر شي څو به کو شي چو به اتمان شي څوک به سر پرته شي کور به وور اخلي داسه حال دا څ خبره ده و خو غ باید بخته نه را کو څوور نزد ک ورځي دې پ کوي. او داغه خو خدامنګ خبر ته دا دراوسته حاضر شوبل نه حاضرې مرتضى ورز په اپځه ورزمن دی واینده دا سوره وام شما بلره کې نو ورته مرتضى سره ګوره دی د تاله کلیم نه دي قومم نو مشکلات در سره خبر معلومه د مسافرې میلمانه او مجاهد دیما ګوره خبر به وونه او خل د میلمانه او د خبره مانی په تشویق تشویق مانی ولستی ولا میره واسط ځوان سره هره په اړه د ورته خبر یو سات کې حل شو کني په اړه کې چې اور بل و اور کله چې دغه د نوې ابتکارات تاسو وکړ یعنی دعوه دې ته چې بس و چی خبره کا دعوه دې ته وای چې خلل دی الله په دین په هوا دی الله د دي دین مقاصد ورته بیانوا د الله د دین محبت د خلکو جوړونه ته ورکوځوا تر دې وخت پورې ما خلکو ته دعاګانې وکول شهره ده پر دې دلته بس دا مشکله چې زر زر سره حل کړي کې به شې د دې مصیبت شوړ شوایې ځونه ته به وېستې دوړې بل ته غاړه غړې شو بخنه سره وکولې ګرته او دا مرتبه چې د ټطبې د پړې جمعه ته راځي د یوم په پک پرخو کورکی خالصاله جمعه ترغه دا بل هم ټپک کړو خالصاله جمعه ترغه جمعه ته به ټپک سره ناراضي عادي سره موږ په کې د تعلیم تربیه مسؤلونه االتہ ا دې جهات په وخت کې سیمو کې به مزایدي نو مدرسې جوړولې مكتبونه به جوړول التماطت ثاني متربيه مسودت راغا او كشن سريو ماشي دي دوشتو كلو يبيشتو رب العالمين توفيقك باكليك دي لو جنجال مخوني ولا شو هي وزنان شي ما اوقا نور ملكري راسرو نو داتول الجوانب دي اغم مجالونه دي او اروسال د دعوت نپاره د پیغام د بایان لپاره د آخریر بایان لپاره سلام د دیین د محاسه د بایان لپاره استعمالی شو آخرنی خبره کې هغه امنیتی جانب دی په امنیتی جانب کې دا مهمه د چې باید ورته پان س نه چې کله په داسې ځای کې و غونه جوړی شي چې د تا دڅو د خوې خبرو لپاره دمنغزای یا بمبار کې ی وی یا یو مشکل پیدا شي یعنی امنیتی جانب دا شي یو جانب دی چې هغه یو پوره تفسیلی درس وواړي تقغری باې به انشاءالله بل وخت خبره وکو س نه چې د خیر بنیت باندې منګ خلکو ته شر دمن دی ته ګوري چې کممځای ک خلکجممات کې را ټول شوي کمزای خلک مکتب به مدرس ک را ټول شوي کمزای ک کم خلک تحه کې را ټول شوي کمزای ک کم جنااز کې ټول شوي آخ ماض بمباره کې یخو کاافان او کافران او مرتدان دي د وطن دي دین دي خلق او دي ناموس دي د وطن دي آرامي دي د ټولو دښمنان دي نو فعالیتونه ته په داسه شکل اورند نو ورکوې چې الته تاسو دښمن ځانته په لوي لاس متوجي کی او دي علمی او فرهنګي او دینی او اخلاقي غونډه مجلس نه یا یو مناسبت نه الته ایو شبخون جوړ شي الته یو به د حالت نه جوړ شي په دې بارکه به ان شاء الله تفصیل خبر وکړو من أو دئوس لقارن دون بس لسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك